який з підвиванням із повискуванням із гарчанням снідав у яру о глухій порі, коли ще й не благословлялося на світ. Подеколи коли вовк відривався від жертви, поглядаючи то в один бік, то в другий, шерсть на загривку колющілася. Наче побоювався, що хтось підніме в нього здобич. Проте ніч стояла тиха й лагідна. Лише зорі переморгувалися. Проміняючи холодним, зеленкуватим світлом, і зима під небесна, здавалося, нічим не загрожувала вовкові. Наситившись, вовк побіг собі через чагарники, але скоро спинився. Понюхавши повітря, облизався і та, по своїх слідах повернувся назад. Обережливо, наче здобич, могла ожити, наче здобич, могла захищатись, вовк, ступаючи по сніговій кривавій мішанині розгубленому золоту, яке зовсім не будило в ньому провожера, наблизився до чорної груші. Обачно обійшовши довкола здобичі, вовк обнюхав те, що темніло на снігу, проміняючи тепло, дурманячи запахами. Клацнув віклами на спотворене безоке обличчя, на якому губий ніс було обгризано задер лапу. Опустивши лапу, Завив наперед ранкою в ліді зорі так, Наче виттям своїм хотів сягнути До безжально далекого, Безжально байдужого неба. Після уроків молодий учитель Антон Весна Запрягає в сани застоєних коней І біля нього на подвір'ї крутяться школярики. Сіяють лопаті сніжинки, Святково білі і підсвічені сонцем, Здаються усміхненими. Діти, хто зі мною? Вони прожогом кидаються на сани в жовту висяну солому. А що всі бажаючи не можуть поміститися, то стараються зіпхнути однен одного. «Їдуть ті, хто вчора не їздив», – наказує вчитель. Зрештою, смикає вішки, сани рушають зі шкільного подвір'я, а на санях немов погойдується великий сніпок польових квітів – Бо хіба ж не схожі розпашілі обличчя хлопців і дівчат Навесняні розбуяли квіти? Лискучі полоски на два сріблясті голоси виспівують Витьовкують невпинну пісню Яка лини разом із саньми, із дітьми З батьорими гнідими кіньми Діти, заждіть, а я маю заскочити до Зіновія Клеменчійовича Проте ждати в санях ніхто не хоче, всім кортить заскочити до Зіновія Клементійовича, і школярики гамірливою зграйкою йдуть слідом за вчителем. До дерев'яного хліва, фарбованого в зелений колір, заходять обачно, а дехто зупиняється на порозі, цікаво заглядаючи всередину. Лелека зводиться в кутку, і чорно-білий, червонодзьобий переступає з лапи на лапу. Доброго дня, Зіновію Клементійовичу, вітаються діти. Лелека, блискуючи наместинками очей, поглядає на них, як на своїх друзів, які не скривдять, не залишать у біді. Самі де ближче до дітей, беручи з їхніх долоняк, принесний для нього корм. Не віддавайте, лелеці, все, сміється вчитель, залиште щось і для лебедів. Ну, до вечора, Зіновію Клементійовичу, зустрінемося ввечері. Дорогу на колгостний пташник наїджено, дорога схожа на білотканний сувій полотна, що сяє поміж безлічі розстелених снігових сувоїв. Мерехтять і мерехтять усміхнені сніжинки, бо щедра зима не стумлюється дарувати і землі, і людям, і звірам, і птицям свої квіти, якими цвіте весь видимий простір». Над селом, над їхніми саньми, не дуже вже й високо в небі, угркочив вертоліт. Чи не в цьому вертольоті летить гнат гуминий, що ото опускався прямісінько на городю свого брата Семена? Летить над полями, ріками й лісами, вистежуючи з вишини браконьєрів, губителів живої природи, готовий з неба прийти на допомогу. З що потрапили в нещастя цієї сутужної зимової пори. Коні біжать легко, сани котяться зі співом. Школярики їдуть на колгоспний пташник у гості до порятованих із замерзлої річки лебедів.